Baiti gaitan nautxe, telebista, gune, lanjerosa dela gure boiro imunaren zat, ez da utzetin ez aski errepikatuko bon, iraitzek zion bezala ihatian ere, badira alakoak mesu lanjerosak dela den interneta ipatu nahi nautzien momentuz, udauntako anekdota bat asteko uh, jate txera joan gira, lankideekin, gehtatzen zauku, bai batzutan, taldeko iso bat mantentzeko, behar ezkoak baitira olako ateraldiak eta untxaiateko ere batzutan, Ez dugu interneten begiratu ze komentario baziren jatetxe hortaz. Bainan, gure gibelean, terrazan diarriak zirenek, segidan, haipatu hai dute tripadvisor edo tripadvisor edo tripadvisor edo tripadvisor, ez duak nahi duz emezala erraiten duzie, Eta beraz haueken zuten dite ziren zer diote jatetxeunz, eh, askiuna aurkezpenuna janariouna eta bar bonbon bla bla bla komentario positiboak funttzan. esski konten zirenan bon pixkat kezkatuak edo beti ditantziarekin hartzen olako berrik eta hor belarri baten zenzunez oartugirara edo zer gauza platera analisatzen zituztela adibidez, Kaik gaiera eskuan ez dezteko eta albezain kritiko izaiteko eta bateek. Hala dio, ikusir oso, terrazan jarriak gira, untsa, eh, bainan, estauko estak galdegin, terrazan jarriak ginoen, hala ez, inpoxatoa izan zaiela, gaizoako. Segur naiz, horrek nota apalaraziko zaiela, holako, uh, beh, ahanzte bat, uh, beh, harrigarria da, hala ere, ez, uh, bezeroari, holako, proposamemat egitea. Eta nola, pasako duten, haien bazkari guzia, deuz preziatu gabe, TripAdvisor, bako txak bere ilitzia libreke baiten alduen webgunea, Jate txera joan ta webgunean komentarioak idatzi, notakeman eta ba, runertu duzie. Eta nola jakin zoin komentario egiazkoa den, ala ez, iduriz webguneak hori kontrolatzen du. Baina, euh, Franz 2ko inkesta bati esker, alde gertatzen dela frogatu dute, alako inkesta txiki bat egin dute, joko bat, ala erraiten aldego. Leber erruz zetizi! Allez, soyons honnêtes, des confrères italiens nous ont inspiré cette drôle d'expérience. Pour tester la fiabilité de TripAdvisor, on a créé ce faux restaurant. Berre-Rouz deitu dute hoien uh, oztatudo diatetxe faltsua, beraz, inkeztariek edo oztatudira hortan. Eta tripadvaizoren idatzi dute, parixenden gune batean zela, uh, gunea beraz asmatu dute, diatetxea asmatu dute, eta beraz, buneta gorria zeir izaiten alita ikeolako diatetxe bat. Dabor, onzat inskri hona kreo el profil du chef, un certain Gaspare Txegoien. Ensuite, on a trouvé un logo. Eta bai, Gaspare Tsegoyen, beraz, Euskal diatetxe bat sortu dute, Faltsua, beraz. Jamezalauien inkexta era maiteko, Gaspare Tsegoyen buru, eta logo bat ere interneten hartu dute irudi bat. bon, irudi bat Marian, eta lauru bat kolatudute, funtsia naniz diatetxe kere do gunekola egiten dute bergauza. Eta, beraz, inkexta abiatzeko prezira. On a créé notre carte et posté des photos de nos spécialités, comme l'Achoa d'Agnon. Ah bai, un tsa da asurkiarekin egiten dela eta, beraz, olako inkesta eraman dute, e, sortu dute jateche uh, faltsu bat kartabatekin eta haien laguner galdegin dute komentarioak idaztea jateche hortaz jateche faltsu bat, komentario faltsuak eta pariseko jateche oberenetan sailkatu da kolpez jateche berri hori TripAdvisor, uh, beraz, webgunea deusetaz, oartu, gabe beraz, olako gunean lan landjeerotasuna ere azpi uh, aparte ere uh, bakotstsa kritiko bilakatzen dela ere ogeitaraziz, hori ere espaita beti biziki interesgarria beste artikulu bati pentsaastten egite jaegan. Pentsa zer den gaur egun uh, amoiozko itzordu bat ukaitea. Halhalazion artikulu batek lehen itzordu horitresza handiarekin uh, prestatzen zen uh, gaur egun ere pentsu dut baina, Parekoa ez duzielaik bate bate ezagutzen, ez dakizielaik zer maite duen, eta bar, bena gaur egun, hop, izena izenaidatzi, eta bere bizi guzia atse maiten Facebooken, edo zer eta bar, eta bar, eta horrek beazkenean sorpresak guzia kerek entzen dituela. Internet eta xare sozialetatik urrun gelditu behar dela, ezan zere batzotan. E bich Et c'est ta Martin Kito Laster gurekin izanenda eta uh, tarte berri bat ere iritsiaren tartean, uh, entzulearen iritzia ere entzunen dugu, goizberrin utxegin baduzie goizuntan Alex Arselius izanenda gurekin lan eta berak bakantzak aipatuko dauzkigu bere gixako bakantzak justuki desberdinki ikustekoak ere bat zutan eta xarean aldiz oi uh, hartzuni ratiari uh, interesa piztuko diogu, oi aldean edatzen den irratia beraz, eta oi hartzun irratian DJ Bull elkarrizketatu dute, ezakitza utzen dozien, DJ Bull, euskal DJ famatua, erri zerri ibiltzen den DJa da, eta beraz galdera egin diote zoin izan dira aurten, udauntan geienik galdetuak izan diren kantuak uh, laugarren txailkasen zen askiez nebeltzaren kantu bat gati buren bat ere, eta eta galdekin beraz zein izan den lehena. Eta DJ Bully, eskatutako kanta eskatuna zein da? Bully? Ta Tamale, ez da euskalduna, lagozadera. Ara, orduan, lagozadera da, da, udako e, abestilikan eskatuna. Baina euneko laroita ma bostakin. Ah, uh? Miami Belo Confirmo Kantu bat, beraz, DJ Bull-ek uh, zuen bezala. U dauntan uh, geienik galdetua izan zaion, kantua izan da. Eguneko larogoita ama bostean eta berakzio zion bezala. Uh, ez du berak, beti pasatu duenek, pasatu du bizpairu aldiz itzaio bat ere gustatzen kantu hau ala aipatzekoazen erramezala orain Entzulearen iritziaren ordua, aste stertero Entzuleai itza ere hemen horreitara zizuek ere nahi ba usie egiten alduzela bergauza gure irratirat deitu goizberrikoa gadegin edo uh, arantzare galdegin, itz taputzeko aberaz, uh, bati iti edo Kristof eta zuen iritzia emaiten alko duzue, Alex Arzelius bezala adibidez Finitu da gorrila eta hasi da buruila, egierran narda maiten du jendeen Facebooketan sartzeak. Denak agertzen dira zorion txu, hondartzan, iduzki kolore behiltzarek ilan, beren laguntxipiari gerritik helduik, beharri batetik eti bestera no heltzen dena nimaleko irriarekin. New York horkestila arazorik eta denen bizia perfetia tiela. Irush girela behar erakutsi, doikei. Ez du asolik mezperian abioina galdu badugu, edo balisak ez batugu atxe Ez, biziki untsa girela behar derakutsi. Jomugak, destinoak ere, ez dira biziki originalak egualdeko jendeetan bedein. Ibiza, Salou, Benidorm, denak mediterraneoko itxasertzean, etxez eta diskotek ez betiak oro, animaleko jendez zionia aldeguzietan. Eta zer badahan? Besta gauaz eta hondartza egunaz. Bai, bai, egia da hori eskualerrian ere badugula. Beren, halaik ere, kanpora joan beharra dugu hemen egiten ahal dugun gauza bere egiteko. Justu kanpoan izan girela erteko. To, haran hon baten paiseia xoragarri bat edo erdiaroko gaztelu bat. Be, bateresu egin gabe, atera dugu deia gure kamera, hamar argazki foto egin entugu eta gero biztan dena, gure WhatsAppeko kontaktu eta talde guzierri gorri eta Facebookean emain dugu. Ondotik, gure bideia jarraituko dugu, deus ikusi ezpagin bezala. Horren guzien gihilian dena itxurakeria beno ez da, faltsukeria. Dena da azaleko eta superfizial. Zinez, barnetik ebetatzen du jendiak halako bakantzek, edo ez usu leheno beno akitiago eta samurtiago itzultzen. Deharbada potiko bitxia izainiz, bena hirualdiz beizikeniz joan ondartzara taurten. Eta udak guzia lanian igandut. Halere, maite duten elana eta ahaldutan guztietan profitatu dut, zerkitixa bestetat eta mendirat joaiteko. Eta irusniz? Ez dakitmena uste dute badiela manera hainitz beteik senditzeko. Hoiek behargin intuzkeatxe eman. Ardi apesala, orok pitokeria berak egiteko ordez. Eta gero gure bakantzak jende jender, animalekoa ederrak izan direla erakursi ordez. Zer nahi gisaz, hasia dugu burila, eta denok isi lisila lanian beharko dugu hasi. Beraz? Finitu dira antzerkiak eta hasi daigiazko bizia. Errutina. Alex, ax, arzeliusen iritzia, beraz, uh, bai, bakotsak berea, betetzeko, atseman dezala, zerbait, uh, eta bakantzetatik atere, biztanen atsemaite dela, eta lanetik atere, segur naiz, hortaz, bostak eta hogeitabi, eta itz eta putz saioan, sistem, martin kitu gurekin da, nu, note dugu gaur. Gaur, Martinkito behizitzultzen da hitz eta putz saio ontara. Estrena egiten dugu, hasteguzian gukere. Baren entzun beste, Estrena batean zira inaugurazio ekitaldi batean, Martin, atxaldeon. Arratsaldeon arantxa eta entzule guztiok. Estrena ekitaldi batean zira erramezala, bainan, bainan, nun eta zeren Estrena, Martin. Baionako Ikearen ondoan nago. Izan ere, entzule guztiek jakingo dutenez, Bayonan Ikea-ak algune handi bat... Bai, Ma, berri... bai Martin, hori badakigu, e, zalkuzu xin estara ziko estrenan zirela, jadanik egin dute dura somaitaste. Bai, hori e, bai, badakita arantxa, ondo informatutako pertsona naiz, naiz eta zuk kontrakoa pentsatu. Hmm. Kontua da, Bayonako ikea ondoan beste eraikin bat dagoela, eta orain arte, hemen txekon da, erabili gabe, baina, azkenean, Aurkitzu diote erabilera egokia. Entzun ondo, arantzata entzuldeok, aurrerantzean, eraikin hau Bayona CrossFit Center izango baita. Bayona CrossFit Center, Bayonans, Bayona, Bayona, barakigu zer den, biztan dena, Center, ere, barakigu, gunea, edo tokia, baina CrossFit, CrossFit, zer da hori, Martin? Ba, crossfit kirol moduko bat da, eta esfortzu fisiko bortitzak egitean datza. Ikaragarri, ikaragarri martitza da eta ariketa fisiko guztiak armadan soldaduek egiten dituztenak dira. Norobei pentsatzeko, bi hitzetan esateko, entrenamendu militarra da. Entrenamendu militarra, CrossFit uri? Baba, oso modan dagoen jarduera fisikoa da. Eta hemen, baionan, aurregantzean nahi duen guztiak egin ahal izango du. Hits eta putz irratsaioko entzuleei hori guztia hobeto azaltzeko Tiagri bizka ondo jauna daukagu hemen ondoan. Tiagi bizka ondo jauna, Bayonako CrossFit guneko zuzendaria da. Arratsaldeon? Arratxaldeon. Gure ezkakintasunean, alizan dugun moduan, CrossFita zer den azaltzen saiatu gara, baina ez dut uste asmatu dugunik. Zuk zer nola azalduko zenieke entzulei zer den CrossFita? Ba, CrossFita etenik gabeko entrenamendu fisikoa egiteko teknika da. Atse denartzeko denborari gabe, alterrofilia, atletismoa, korrika, eta beste esforzu fisiko hainitz egin behar izaiten dira. Dena disiplina militar zogot-zogot zarekin, bizant da? Eta nolatan bururatu zaizue ain justu hemen, baionako Ikearen ondoan halako gune bat jartzea? Hau, tokie zinobea da olako etarako. Ikeara bikote hainitz etorriko baitira. Emazteak Ikean sartuko dira, agmairu, maai edo dena delakoak begiratu eta erostera eta gizonezkoak horrelako gauzekin aspertzen baitira, eta azken batean alako kontuak gizonendako dako ez ba, harik fisiko, militarra egitera etorriko dira. Lanbarak eta erostera eta gizonezkoak kirola itera. E, bueno, alderantziz ere izan litek ez, da? gizonezkoak Ikeara eta emakumezkoak crossfita egitera. Ez, ez, ez, ez, e, bakocha beretokian, emazteak ikiara eta gizonezkoak gozmutzalantzera. Garaibatean bezala, emazteak etxekandere eta gizonezkoak soldado. Bo, nire leko, ez inatxeman ez nahiz egia Martin, ez nua ez ikera ez eta crossfitera. Bo, uzdezagun hori Martin, polemika ituri izanen da galde jozu, aurka daudenengatik engatik berakizu kritikak ere izan baititu, alire crossfitak? Bai, eh, alasera, Eta, eh, adibidez, eh, Bayonako antimilitaristak gara taldeak, gre, greba <coughs> barkatu, gerra globalaren aurkako mugimenduak, talde feminista batzuk ere bai, bueno, talde hauek guztiek, esan dute, militarismoa eta machismoa bultatzen duzuela. Hoiek pitokeriek dira, militarren gauzak iten ditugulako, militarren jauntziak erabiltzen ditugulako, militarren disiplina ezartzen dugulako, horregatik bultatzen dugu militarismoa, ez zitutolako argudioak ulerzen. Ez, biztana ezitu lehertuko lako arguduak, uh, bizka rondo januaren iritzia beraz zeben ginoen, Martin inaugurazioek Italia laster izanen da ez, bere alakoan mada merezidu konexioa txikitzea, baina nuzatzen mada bukatuko dugu? Ba nik uste hemen dagoen mugimendua batik hasiko dela, hemen daude baionako auzapeza beste zinegotzi batzuk ere bai, IKEA ordezkatzeko Zuediako kontsula ere etorri da, hainbat alderdi politikotako ordezkariak ere hemen dira Kirolari ezagun batzuk ere bai egia esateko gizonezkoak dira geienak. Ara, ara, esango nuke ekitaldiak bere alaxiko dela nik dut konekzioari eutxiko diogula hurbildu egingo naiz Martin, zer da hori? Zer eri dagertatzen intsumizioaren aldeko oioak entzuten ari dira? Bai, arantxa? Hortz entzuten dirazu? Bai, bai, bai, bai, bai. Ba, gazte talde bat sartu da, eraikinean, ohiuka aderi dira, ez dakiten entzuten duzuen, intsumizioa, intsumizioa, bai, bai, bai, bai. ondo iruditzen bazaizu, arantxa, mikrofonoa jarriko dio eta gazte hauetako bate. Bai, barkatu, barkatu, ez, ez bultzame, sedez, barkatu, bai. E, Euskal irratietan gaude, zuzen zuzenean hitz eta putz irratxa Zer dela eta protesta hau? Krospita jarduera paramilitarra da, militarismoa bultzatzen du eta disiplina militarraren baloreak zabaltzen ditu jendartean. Eta horren aurrean, guk intximuxioa aldarrikatu nahi dugu, intximuxioari eta gerrasabletasunari ez. Eta matxismoa ez azto matxismoa. Emakumeak erosketak egitera eta gizonezkoak ez, baina hori zer da, erdiaroko planteamendu bat ematen du. Eskerrik asko, eskerrik asko, ematen du gaztek buelta erdi emango dutela eta alde egiten hasiko direla, bai, bai, e, bagoaz? Poliziari deitu aurretik eta gu botatzen hasi aurretik bagoaz, ez dugu ezer jakinai halako tokiekin. Orain, arropa den da ezagun batera, kamuflajezko arropak ere militarismoa bultzatzen dutela salatzera. Eta gainera? Martín? Martín, bai bon, Doris, koneksio galdudugu, nola nai ere beraz. Intesatok balin basiste, bayonako ikea ondoan, crossfit egiteko gunea ideki adutela, eta beraz entrenamendu militarak egitenan ituzte, dituzte, dituzte bai gizonek, gizonei bakrik idekia baita iduriz, eta informazio geago nahi bozzi bertan eskur jakatzemanen dituzie, edo Ikea-ko langileei galdegin, edo bestenaz, oiannean ere itzulinobat egin nahi bozzi, kirolpiska bat egin adibidez. Bine esker gala ere, eh? terrenoko lan horrentzat, Martin Kitio eta Biesteren Mura berriz gurekin izanen da, eta laster hitz eta putzen ere segituko dugu uskali ratietan, uskailan bezala... Prent tenore hontan beraz Interneten uh, zerra aipatzen duten ikusiko dugu gure inguruko eda bideak eta ondo tik iritziaren tartea atzo antzi duuta ju pasatzea gau entzen duziggo se luiaizpururen uh, iritzia sartzea aipatzen zuen berdugu entzun hala ere eta bestalde uh, gomita bat gurekin seiak laurden gutxitan gari lekua alardea aipatoko dugun da Ribiaco défilé Femme Kaxiko gehi urte, orain, mazteak ere parte hartu nahi dutela alarde hortan, eta ordan beraz, bi badira, desfile tradizionala eta batzuek diotena betikoa, edo bastenaz baztertzailea, eta desfile parekidea, jaizkibel kompaniako gari lekona, beraz, gurekin izanenda, laurden gutitan, siak laurden gutitan, desfilea abiatua dutelarik bostetan, mementuz bostak eterdi oskali ratietan, berriak, zurriak, Maite le maite m'aitel le paile a resti hun en zule guesiere a resti hun dan jacquite den berialberto plazaola es presente guesiere ba qui de a resti hun dan baugo e paillia ca restatu ki sans sens siburon espanya atzo arestatu eta arestihuntan iganda beraz eranbez salapauko epailia nahitzinen, prokuradoreak prejuhuntegi ratzea galtegin balin badue epailiak libro ustie jabakidu eta euro agindu hausia aldiz dagun aste hartian astertuik izanenda pauen goizanko hamikaketer ditan tabako saltsailiak karikantzien egun, hoiek salhaktu die zigaretta paketa neutrua eta e hamar jamar euroko presioa bestalde heben den konkurentzia ebai Beresikimuga aldehoyetan espanya Belgika edo Alemania Ekineden konkurrensia xalhatuik Isanda eta Euskal Herrien Hiutan hoita bat balu Laxatuik Isanda ebay Seneta bimila mahiwetik Hiutan hoita bat tabako Shaltzaila dejagertu Deitian Alderde des socialistes acabentienigan denia en escolde cobozetako serenda presentatu du eta eh, departamentu juntan Bernard Uturi kamanen du serenda bat hautetxe aitate beharko delaik eh, departamentu juntak junendiana gorde le aptus eta justoki paruko prefektork Jacqueline Stein du e bai chemet undara arte izenak eman behartiela herikuitan e sekulan eh, na ribelin madusier botsa eman eta espaside e kareko serende aurtenko baxoan puntusumait jabasten ahalduki sibeoko gazteek danzai esker masterclass izeneko bat sortu beita sibeoko danzettaz lauliseuetan ikazleag sabalik da hoi eta helbuetan preforsta puntusumaiten jabastie baxoan ukeiteko bena eskedi hiruna tago jurnahi da danzaen indartzeko ebai eta pelotaztelek istantian hitzordia die miaritzen hor aratsuntan bigeren finaler diekust behituke esala eta subietalde batetik irurre eta barrioloan etzien haiko dienak bedeatzi etaik e goiti jala zuen berri bagnatuko dugun charisek, ondoko hitzordia dugulaik berriekin seietan. Sin hizten nugu edoan tutan nugu telebista kaitan duen gozia. Mezu jubela entzuten mugisika telebista begiratzen duzak dut hastelik beharrik hitz eta putze mankizuna beharri zeldu dela irailaren zazpitik aintzina hastelenetik oztegunera. Gazu iratian ere, bat dira meztu subliminal batzu, gatzutan, no? Ninableak ere batzutzen. Batzutan, <hazua> uh, obra bera, fandenizmoa da, hasteko. <hazua> Maite duzia musikauri? Egea ezan behar dita. Bai. No su. <laughs> bai, maiti, te di. Poni kere. Gabriko goialburuada, perfektzioa. Eta perfektzioa da existitzen. Pasatze dituzu egunak eta zure gorputza lantzen. tauzu, ainiz denbora egoiten beste gauza batzuen lantzeko. Uzi ratjia piz. Zerbait gaizki atratse mullen masaego edo haserre ba gaude, puta mierda, me cago en Dios, me cago en la hostia. Bugatsiko aranja, eramiar da hau geiemat betiko saleak aseko dituen grabaketa badugula. dugula. Ados, Fred, bainan berri batzak dute ez? Hitz eta putz! Zerg ah! ah! nahiako, jutxu alamando, ez bata ez bestianik, jutxu mandoka. Tonari da beto ama berzina, zergda gazna ikztorio hori. Charles Bidegain, hitz ez hitz. dago beste ideia bat dela zaintza beti gauza polit bat izan behar duela batzutan gokotaraino zaitezke emakume edo gizon izan Martalushan lamro harteko matzismoa Liwa Egiptorrak erabiltzen zuten bere jantzietarako eta berak ehortzitako gorputzak nolabait babesteko Euskal Herria noiz etorri zen ez dakigu Liwa emastek sortu ekonomia bat Jose Antonio Azpiazu Kaio ondokostattu batean jarri nuen Joseba Sarrri handiarekin. Eun hartan, ordu laurdeneko aurrerapenarekin iritsi nintzen. Josu Martinez, bafletatik ihes. <mulik> Utsumandoka aste artez zazpitan Aga da hastizkenez, lauetan euskarigatietan.. <mulik> <mulik> <mulik> pa pa pa prba pa pa pa prba pa pa pa pa pa iz begiren sartzea dugu astelehenean laren zazbian. Bekunntzak pixtan da usaaiako osagaiak ere gomik, honikk, erreportaiak, iritzia entzuleen iritzia, tokiko edbideak ango eta hemengo gaiak eta hori guzia zuen parte jartzeari rekia xarri sozialedo telefonoen bidez. Goiz egunaren lehen pindaga. Izan, Goiz berrikoekin Kristof eta Batitekin eta uh, bi jarko go mita jakin aktualitatean bistan dena izanen dela, Usaian uh, bezala eta bereziki hor uh, be gaia pilpilean delarik uh, siriako konfliktuaren uh, ondorioz ango gerlaren ondorioz gertatzen diren uh, refusiatu eta exiliatuen mugimenduak uh, aipatuko dituak tosté uh, Mikel Maski Aranekin eşuetsi Arrasqueriakoa entuz prentsa, aipatzen dugu eta prentsan gai nagusietan uh, be prentsan gai nagusietan nahi nautzien aipatu bainan internetak e, ez martxatzea erabaki baitu ez dugu gehiago hori aipatuko, uh, naiz eta be dolazonbait minutu berrian agertzen zenaz beraz alardea zen gai nagusietan alardearen uh, gaia beraz txaloak eta txistuen gai Netik. Onda ribiako alkateberiak ere baster utzidu jaizkibel kompainia ez dio agerarik egin aldaketarako Onda ribiak geienen naia behar dela dio denaden erakundet alderdi hainitzetako hordezkariak joan dira babesa emaiterat erramezala gure gomita izanen da gari lekuona laster berekin aipatuko dugu beraz gaia sekiago nola pastuten goizuntan ten horiuntan beraz or, desfila bost Eta nabiatu dutelarik, berietan ere aipatzen gina utzien uh, Alberto Plazaula Aske utzi dutela, eta setasun gehiago ondoko berri saileetan euskalijatietan, eta bestalde, Kataluniako prozesu subiranista ere aipagai berrian, Esku hartze militarik ez denek, beren egin beharak betetzen badituzte. Hor da beraz, mehatsua airean gelditzen dena, Esku hartze militararena, Espainiako Defentsa Ministroak orta, uartara zidu, ah Esku hartzerik ez dela behar ezko izango legeria betez gero beraz es tu kentzen beraz militarren uh, militarren ezkortzia gertatzen alite kataluniak espadu egiten espainiak nahi duena horri lotzen alginuke ere Euskal uh, Lujaldean ere kontsulta legea eramango du EH Bilduk Eusko lege biltzagera EH Bilduk kontsulta legea e, lege biltzagera eramango duera iragarri du, beraz asierra raizek beraz parlamentariada eta 2008-ean Euskal Autonomia Erkidegoko egitarrek beren etorkizunaz erabakitzeko kontsulta egitea nahi du koalizioak Plastiko Beltzak ere Aipagai Uh, argian, beraz, alardearen inguruko plastiko belts horiek, laste gaipatuko ditugunak, eta bestalde uh, argian nik ondoratu nuen Grimpizaren Rainbow Warrior azken aste eta nor da hainitz, Rainbow Warrior enguruko uh, ekintza, zerbitzu uh, sekretuek egin zutena eta berriki batek onartu duena publikoki eta elkarrizketa bat ere irakurtzen ahal duzue Jean-Marc Ruyan euh, argian berekin egin elkarrizketa, irakurgai aksion direkteko beraz militante hoia. Plazaholaren askatzea aipagai berazkazeta puntu eusen, epaiaren zain beraz aske, eta loreak euskal filma ere oskarretan eh, lehiatuko baita filma, oskarretan estatu Espainiara ordezkatzeko autagaien artean izanen da, Jose Mari Guenaga eta Jon Garañok zuzenduriko filma, beraz, estatu Espainiaren ordezko izanen da, Oskar Phamatuetan ikusiko beraz Euskaldunak ze lekukaren duten eta berrietan aipatzen ginen autzen gai bat ere Gambo inguruan urrea sekatzeko sedea agertu da zud minen presak egindu eskaera hori, jakin Nikolako ikerketek uh, lujarekiko uh, animaleko dejumaxiak egiten dituz dela, sekatzema duzi pishkabat interneten atsemanen duzi informazio gehiago eta berazor uh, haipagai ere hemen uh, kasetan eta media bazken aldiz Leclerc supermerkatu bat ortsa izan idekiko dela iduriz Aladio Media Baskek kainean ondoko urtean beraz e, artisauen egiska horren inguruan instalatuko li hor e, e, galder bat eginda, permisa eraikitzeko e, galde bat eginda e, laborantxa luj bat zutan Zidoezekin bukatzen ugu gure Itzulinoa uprentxan eta futbolan agusi Zu-Westen webgunean tenore untan. Uh, iduriz, bordaleko publikoa, futbol, futbol publikoa ez da biziki edo soa eta gishakoa, la dio artikuluak. Eta... Uh, eta bestalde uh, bon, ez da biziki interesgarrea bainan ala <laughs> informazioa. Empresa batek, atera ditu, zakuak, eh, bordaleko ekspresio famatuekin. Tartean, gabe bien, konten gira, goazan aintzina, iritziaren tenorea, jose Luis Aizpuru, zuritza. Sartze berri baten atarian gira. Irratien zartzea baita guegun, 1240 bateko egu berrietan, beren ibilbide abiatu zuten euskerasko irratia uen ene sartzea. zartzea. Iluzio, erronka, desafio eta indarrak harra berriturik gatoz, kimu berriekin gogoz gainezka eta zuen jakimina hazebetetzeko asmoz. Hori baita gure helburua, zuen, entzuleon, behazaleon, interesa pistea eta horretan entxatuko gira, Euskera izanki gure aurkezpen kartarik baliotsuena. Euskerak batzen bai gehitu komunitate talde batean gero eta gehiago. 2008-2006 ikasturteak gai interazgarriak aurkezten dizkigu gure menuan. Herri elkargo bakar bat, iparralde osoaren osatuko denez jakinen dugu. Jakinen dugu ere, botere publikoek Euskeraren sustatzeko diru laguntzak emendatuko dituztenez azkarki itzarmenaren karira. Mai gainean izanen dugu ere hizkuntza gutituen euroituna. Christian Tobira justizia ministroak emanan dituen ururanioak presuen hurbiltzeko mamituko direnez ala ez. Ekonomiaren nondinorakoak laborarien arrenggurak eta sindikaistan tripakominaak, Kirolarien balentriak, kultur zortzaileen ekoizpenak eta prekaritaitatan bizi direnen ohuak entzunaraziko dizkizuegu. Ongi etorrik gaurda sartzea. Sararttzea Eusskagatietan bai e eta musikarekin bizpairu minutuz topo eginen dugu momentu Sananorekin Sannorren disko begia San normalmal. egtegugoarekin be Be, bea Senale bea, bea, beajetan bea Bea behakoa horenariaren ojatze di gelditua. Bea, Bea, burutik basatzen zaizkiten gauzak ahantziz nago Bea Bea, Bea, ziagetak bat neshtearen odotik errezkea Bea, Bea, diginda beaketan, Bea angu da Bea, Bea, hoxdu asperena musikarekin nahansia Bea, Bea, hola egoitea badakitzain altsatzeari buruz ez dela atera Beharik erretzeak ez tiara zi behar duela Ez dut maite horra izaitea berri gabe nuntzira Behar, behar, behar Behar, beharrezkoa zira zaintzekoene beharra ja. Nugi zaite hitzen hasten da Ez da argi ikusten, ez da dausen titzen Ez dut da usulertzen Ez da argi ikusten, ez da, ni un ez da Glunde brote da, nulote da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 Ez da deus sentitzen, ez dut deus ulerzen Ez esta da hik gushten, ez da, ez da, non ez da, Beha deitzen da, kantua ulertu duzien bezala. Xanormal deitzen da, xanoren disko berria, musical selfies. Disko berri berria, beraz hemen, Euskal Iratietan, esku artean duguna, seietarat elzeko, hama iru minuta falta dira Euskal Iratietan, gozena intzina gure gomitarekin. Itzeta Putz atzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarrekin, kuskal irratietan! Eta erratxalde untan a, alardea ipatuko dugu, urteroko itzordua, ondarribiko biztan lehenzat alardearen eguna beraz, aipatu izan dugu beraz egunean zehar ere berrietan, gatazka berdinarekin ere aurten alarde tradizionala, betikoa, banderola batzuetan agertzen den bezala, edo bastertzailea ere uh, batzuek dioten bezala, eta parekidea ere, mazteak ere integratu dituenak, azken uh, hogei urteko borroka bat uh, gelditzen dena. Jaizkibel kompainia da desfile mixtoa egiten duena eta gurekin beraz uh, kompainiako gari leko Arratxal zuri. Bai, arratxal lehontzuri. Aurten ere beraz uh, gari goizuntan plastiko beltzak ikusi dira. Bai, ba, emberatzi urte jaizkibel kompainia Mireiaaren sortian kalera teatzen dela eta aurten ere beste behin. Eh, ba, plastiko beltzak topatu ditugu herriko kale nagusian bai. Hori da beraz plastiko beltzak esplitzeko entzulei uh, desfile momentuan uh, desfile mixtoa pasatzen den momentuan beraz hor dira uh, betiko alardea mesuarekin uh, agertzen uh, direnak zueko pasatzen zaretelarik desfile momentuan horren aintzinan nolaiste nola bizitzen duzu desfilei Bueno, a ver, e, ba, alde batetik pena alde batik. Azken zinan, kanpora begira, e, herriaren idudia, ba, lotzen dalako plastiko beltz e, nola baita esatzen erren, ba, uri miltzikin, oiekin, e, erlazionatzen dalako herriat. Azken zinan, erakusten du lako, guai indik ere, badala bat emakumen partea zeren ingudan. Beste alde batetik, e, meretzi urte dira, e, meretzi urte asko ematen du, askotarako ematen du eta gu ba oso sendo sentitzen gara gure balore eta printzipiotan badakigu zenen gure e, bidea, zenen gure helburua eta ordun emakumearen aldeko borroka honetan hori ba, plastiko beltzen gaineti dago, ez? eta ba hor daude, gatazka dirazteko hor ba, daude plastiko beltzak, e, uhandik ere merezi urte ondoren ba biziratzen duen gatazka bat, baina bueno, ezan aidet Ez da leningu urtetako ba, horrelako txok egoera eh, batean, edo zarrapatu hinduenean sorpresa bezala, kenu hori, baburuak eta bereaien tapatuta, eta nolabait guez eh, gu ez ikusik eh, izateko kenu bat bezala, eta gu basterteko kenu bezala. Dik uste dut, ja, badala nola baiteko ba, fase batean, non bere pixuz plastik hori eroriko da, eroriko da, eh, etorkizuna alde daukagulako, eta beraai kenduko dute. Eh? Ezer negoziatu gabe bera, beraren pisuaz eh, absurdori erdoriko da. Mm. Zagatik zuentzat eh, garrantzitsua da desfilean parte hartzea, tradiziozko desfileortan eta hor ez gain emateak parte garaztea? Bo, bueno, azken zian ed einin herrietan bezala badago beti ekitaldi eh, nagusi bat da gure kasuan, Ado, segon edo ez edo ba gurez egun batean e, ba nolabaiteko erlijio ikutu handia zuen festa bat e, botoa egiten ma, batzen, ba, kau, bain, da ema virjinaren aldeko nolabaiteko festa bat ba burruka baten oinarritutako baina azken finean bihurtuta denborarekin garapenarekin herriko festa nagusi bat eta desfila egiten da eta musikarekin eta Gure ta, suposatzen du, ba, gure gure herriko urteko ekitaldi nagusia herriaren identitariekin erlazionatu dagoen ekitaldien parte artea. Eta noski, emakume batzuk, e, ja mila behatzen da laro eta urtean planteatu zutelarik, bertan parte nahi hartu nahi zutela, ba bueno, e, ba, amairuan planteatu, laro eta kalerako urratsa eman zuten, peka hartu zituzten eta geeroztik konpaina bat sortu genuen, ba, pixka bat gu ere konpaini bezala herriko ba, ekitaldi edo festa nagusin parte hartzeko zerraitkin ga ba, uste dugulako gizarte garapena beharrezkoa dela emakumeak ez, edozein espaziotan parte hartzeko eskubiduala eta gertakari gertakari historikoak izan e, gizartea garaian garaiko momentutara egokitu behar dira, bai E bizitzako esparro desberdinak eta baita jaiak ere. Mm. Hor, erraiten zinuen, garaian, beraz, emaztex, hasi zirelarik desfilean parte hartu nahian, kolpeak ere agertu zirela. aurten niduriz, goizuntako desfilean, polizia kaskorik abezela, agertu dela. Ala da? Ese bar polizia kaskorikabe ez handutzen barkatu. Bai, hori entsu. Bai, hori ba, da, ba eskenpian eh lehengo ez ziguten i e, uzten ekasik ibilbidea egiten ere. Oran ja ibilbidea egiten dugu eta kalena guzian tentsio une handienak bizitzen diren e, gunean ba e, e, joaten zen, e, ba, ba, joaten da eta beti egoten da hor eta do, kaskoekin eta bar aurten beste hurraiz bat aurrerago eman degu, eta jak asko hori gabet horrek eh, asko kentzen dio tentxio, asko kent, kent, kentzen dio ba, uneko bizipen horri, eta lasaitasun gehiago egin bizitzen da. Tiskabat nola baiteko normalizazio ikutu bat ematen diok egin horrek. Mm -hmm. Emazteak beraz aipatzen ditugu hori baita hor uh, erdian dena, dezfile mixtoa bi urtzea nagusi, eta azkenean ere plastikozko beltz, plastiko beltz emaztea initz agertzen dira ere desfile parekidearen aurka eta grozta gehiago iduriz. Ez ez, eh, bueno, ber, eh, emakumeak dira plastikon hazean daudenak logikoik gizonezkoa karrikan, karrikan daudelako eh, musikakin eta desfilatzen ez. Horten emakumeak eh, bere paper tradizionale izan bezpaloian egotea. Horten emakumeak dira plastiko beltan daudenak. Eta emakume horrezka eh, zaila bezala daudenak dira emakume gazteak, izan ere tradizionalistak asoziatuen dute emakumearen parte artea kantineraren figurarekin hau da, talde bakoitza kompainia bakoitzak, badu emakume bat ordezkari biza, bezala, hautatu izan dela, ba kantinera, horrela baniko batekin eta hoateko eta desfilateko. Eta hori izan da em, ba nola baiteko beraien burruka, ez? izatea bakarrik emakumentzat paper hori dagola, emakumeak izindula beste paperik eh, jorratu. Eta hor gazteak, eh, ba, amaboz, tamazazpi urte, mesortzi urte bitarteko gazteak, ba, nolabait eh, ezitzen dituzte elguru oietan, eh? Zuk egun batean kantinera izango zara, eto hori izango da zure jaia bizitzeko modua, eta orduan okay. ez aprendietan nolabait horre egon behar dutela, ba, hori e, gero egun batean, nahi badute kantinera izan, ba, orduan autatuak izan daitezen, ordo baluratuak izan daitezen, eta er, nolabaita herriaren aurrean, ba, honetxiak izan daitezen e, kantineraren figura betetzeko. Baina gerota gutxiago dago, gerota gutxiago, osea, gu pasatzen garelari goizean izan, nabai dugu garaibateko e, jende multoa, askoz-askoz gutxiago dala plastikoen hazean, eta mm -hmm. hori, Baizte urratz bada, ikusirik, ba, gero eta guraso gehiago, ez dula begi begionez ikusten e, meskagazte hauek berrein jena alabak e, plastikoatzean egotea. Mm. Eta hor, gaipatzen alda ere, ondarribiako alkatea doa uzap posizioa eta gipuzkoako foru aldunia ere ere, ez dutela gerarik egin goizuntan beraz uh, desfile parekideari. E, e, beste urteetan azken lau urteetan e, beste gobernu batagon foru aldundian e, bildu bildu izan anzana eta hor e, erabaki zuten harrera egitea eta bertaratzen ziren urtero aurten etorri dira bai foru aldundiko ordezkariak baina bildukoak baina ez gobernu ordezkariak e, parlamentutik etorri bien bezala baina ez gobernuetik eta bueno eh beraie jakingo dute zergaitik hartzen duten erabaki hori zen den beraien posizioa edo beraien jakingo dute makumearen parte hartzen gu gure bareki duzen gure tokian eta bueno, guk e, guri gustatuko litzai guke bertan egotea, baina bueno, jakingo dute zergaitik ez daude eta ze ondoriok izan dizaken hori iso nahi begira. Eta ausapesa iragokeenez, ba bueno, ba, ja meretzi urte dira ausapesak ez digula inolako harrerarik ke, keinurik egiten ofizialki, baina hancaur lehenengo aldiz e, gwerdin e, kalean ibiltzen gara eta gero Guadalupe mendira igotzen gara eta hor bai, e, bertako ekitaldian, helenen goaldi zerritarren aurrean edo, eta gerturatu zaigu gure ordezkari naguzia den ba, izaskularuzkan kapitainari, eta bax, ba, bimuxu eta bosteko aluzatu dio, eta hitz batzu urutatu dituzte, eta hori oso importantea da, zera kenu bat nolabait ba, normalizazio bide horretan, eta pixka terrekonozimendu bat egiteko. Mm -hmm. Beraz, ahatzaldari begira, pusitzi boz izte, desfilari begira. Bai, positibo, ba, jende kopuru ondia garelako, kasi kerriko talde ondinetako batekara, kompañia ondinetako gara eh guraldiona daukagu girona izan dituan bezela gure festa da herriko festa egun nagusiara eta ba hala bizi nahi dugu beste dozein herritarrek bere herriko festetan egiten duen bezala haula gozatuz laguntasunean eta ongi pasatuz ongi bagari lekona beraz milesker gurekin egonik eta beraz alardearen eguna aipatzen ginuen jaizkibel de konpañakoki deaginuen mileskerra Bale zuegi placer bat, Aio. Aio bai Ittzeto Zehar nahiako itsu ahala mandu. Ez bata ez bestianik itxi emandoka, gon arrita beto ama berginan sexular da shun historia hori shaknes bidegain hitsesic hor beste ideia bat dela zaintza beti gabza polit bat izan behar duela batzutan gokotaraino zaitezke emakume edo gizon izan martaluxan lamro arteko machismoa Lioa Egiptoarrak erabiltzen zuten, bere jantzietarako, eta berak eortzitako, gorputzak nolabait, babesteko, Euskal Herria no etorri zen, ez dakigu. Lioa emaztek sortu ekonomia bat, Jose Antonio Azpiasu. Kai ondoko oztatu jarri nuen zita Joseba Sarrion handianekin. Egon hartan, ordu laurdeneko aurrerapenarekin iritsi nintzen. Josu Martinez, bafleetatik ihes. Utsumandoka, ashtehartez, saspitan, araheda, ashtiskenes, lauetan, uxkariratietan. Titikarrek alteta bere lagunak, beraz, charri utxumandoka emankizunean ez utxegin Euskal Iratietan bere sartzea egiten uh, du ere titikak, eta jakin bihar goizan, beraz, goizbegin ere itzordua duziela batit uh, Kruiz, Kruzpeir eta Kristof Arotzarenarekin, eta bedurostiako zinemaldia ipatuko dute bihar, eta beraz, gomita, Mikel Mazkiaran izanenda, Uh, Ez zahazakeriako es kidea da bera eta azken jan uh, nagusietan den uh, gai bat, refusiatuen uh, gaia, uh, joren ortetik eta berezikia orten uh, siriako uh, gerlaren ondotik jendeainitz uh, uh, gerlatik hie segiten ari da, Europako bidea hartuz, eta beraz uh, gizalaguntzan ola antolatzen den olakotan ere uh, aipagaietan izanen jakin justuki itzordubat izaren dela orhi lotua ere Baionan honan bilketak, egemedio bilketak eta bai honan uriaren iruan. eta itzoekin nagurtzen zaitu tetitz eta putz gaurko bukatu da baina ezin eta hori iizanen dira ere bostak eta seiak artean usaian bezala. Marko gurekin izaen da bere sartze eginen berak ere eta magazkiari interesatuko gira irure unta irure bost magazki. Egunero, egunero, magazki bat egitea. zen lan baden gibelean. Ekinik, marko kere lan hori egiten doela xarean, e, bebiak jaipatuko dugu. Ea, ze disciplinaduten magazkilari hoiek. Sehiak Euskari Gatietan.